Телефонний апарат у приміщенні Старостату був на одному проводі з апаратами сусідніх сіл. Ми скористалися з цього і довго слухали переговори поліцаїв, які не підозрювали, що в Бліччі знаходяться народні месники. Завдяки цьому ми, не виходячи з села, знали все, що затівали німці у зв'язку з нашою появою в цьому районі. Викликають Зиванкова. «Бліччя, Бліччя, Бліччя! Що за чорт?» Ми, звісно, не відповідаємо. Обзивається голос з іншого кінця. Іванків, хто біля телефону? Начальник поліції. А ти хто? З коленців поліцай. У блідчі староста, мабуть, загуляв. Це б ще нічого. Я думаю, там щось інше. Думаєте, партизани? Треба з'ясувати. Пошли кого-небудь з мотузкою сокирою, ніби в ліс по дрова. Хай дізнається, що робиться в Блітчі. Я зразу ж наказав вислати кількох бійців у ліс в напрямку села Коленці. І незабаром вони привели одягненого в селянський одяг поліцея з сокирою мотузкою. Той зізнався, що його послали на розвідку. Ми далі підслуховуємо телефонні розмови. Іванків знову викликає Коленці. «Ну як? Посилав у Блітчу. А як же?» «Що не вернувся?» «Пошли когось на підводі. Хай покладе на віз мішків зо два картоплі, будь цим то тітці везе. Добре, зробимо. А у вас що чувати?» «Війська прибувають з Києва. Машина за машиною. З гарматами і мінометами». «Знову посилають кількох бійців у напрямку коленців. Повертаються, привозять на підводі з картоплею другого німецького вивідника». Допитуємо його і одночасно готуємо зустріч гітлерівцям Один батальйон окупується за кілометр від села Батарея стає на вогневу позицію прямою наводкою Дві роти заглиблюються в ліс, щоб як тільки з'явиться противник, ударити йому в фланг і в тил Усі дороги беремо під нагляд Тим часом Іванків знову викликає коленці «Ще нікого нема зблідчі. «Послав Кривого Макиту, але ні його, ні першого немає. А у вас що нового?» Всі вулиці військами забиті!» На другий день противник підійшов до Бличчі. У наступі брало участь близько двох батальйонів фашистів. Їх зустрів ураганним огнем батальйон Шолигінців під командою Матющенка. З тилу вдарили автоматники сержанта Карпенка. Противник заметався і потрапив у наставлену пастку. Партизани вибили ворога з лісу на відкрите поле, під кулемети притиснули їх до річки. Очманілії від страху солдати кидали зброю і стрибали у повноводи й тетерів. Видиралися на плавучі крижини, але партизанські кулі наздоганяли їх і там. Весь берег був завалений ворожими трупами. Багато їх понесло за течією на крижинах. Перебравшись через річку, чимало гітлерівців засіло в кущах і ямах заплави, що місцями була під Кригою і водою. Я кликнув охочих, і вони попливли човнами виловлювати пляжників. Стрибнули в човен і двоє наших підлітків, Валько Сурмач і Мишко Семенистий, котрі присягалися на могилі Володі Шишова помститись ворогові за смерть товариша. З високого берега добре видно було лови. Месники підбиралися до втікачів звідусіль, бредучи по пояс, по груди в воді. Валько-сурмач і Мишко-семенисти пішли на кулеметника. Один спереду, другий ззаду. Обидва водночас крикнули «Здавайся!». Кулеметник розгубився, підняв руки. Після цього і інші здались. Щоб полонені не розбіглися, юні партизани вдалися до надійного способу. Повідрізували в них на штанях усі гудзики та відібрали пояси. Ото сміялися люди, коли під конвоєм хлопців з автоматами дибала по селу юрба полонених, котрі обома руками підтримували штани. Знищивши колобліччі кинуті проти нас війська, ми приступили до основного завдання. В селі залишилися тільки штаб, обози і невелике прикриття – а всі бойові роти розійшлися в різних напрямках, як звичайно віялом, здійснювати диверсії на комунікаціях ворога. Риск для штабу і обозу був безперечно великий, але сподівалися, що вибухи, які мали гримнути у різних місцях і на далекій відстані один від одного,